ÖSD-Zertifikat Deutsch-Österreich B1 Jugendliche Modellsatz Aufgabe 1 Lies Aufgabe 1 gut durch. Du hast 30 Sekunden Zeit. Du hörst die Meinungen von fünf Jugendlichen, die zu einem Thema befragt werden. Entscheide, ob die Sätze 41 bis 45 richtig oder falsch sind und kreuze das entsprechende Kästchen an. Du hörst diese Texte nur einmal. Und nun zu unserer wöchentlichen Umfrage. Dieses Mal haben wir Jugendliche gefragt, ob sie sich nach den Sommerferien wieder auf die Schule freuen. Die Antworten waren zu unserer großen Überraschung ganz unterschiedlich. Wir haben für euch fünf Beispiele ausgesucht. Nummer 41 Ich freue mich sogar riesig auf die Schule, denn ich komme dieses Jahr in die Handelsakademie. Ich interessiere mich für alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, denn das kann man im realen Leben auch wirklich brauchen. Vielleicht studiere ich sogar später einmal Wirtschaft. Ich glaube, dass ich in meiner neuen Schule wichtige Dinge lernen werde, wie Buchhaltung, Betriebswirtschaftslehre und so weiter. Nummer 42 Ich freue mich schon ein bisschen auf die Schule, besonders auf Freunde und manche Lehrer. Wir haben echt gute Lehrer in unserer Schule, ähm, besonders Geografie, Französisch und Mathematik mag ich sehr gerne. Und das, obwohl die Schule bei uns immer stressig ist. Wir haben oft und lange Unterricht und dann noch viele Hausaufgaben zu erledigen, aber wir machen nur sinnvolle Übungen. Unsere Lehrer geben uns immer interessante Aufgaben und ich freue mich, wenn ich eine Aufgabe richtig gelöst habe. Nummer 43 Naja, auf meine Freunde freue ich mich sehr. Auf die Schule selbst aber weniger. Obwohl, der Deutschunterricht fehlt mir ein wenig. Denn da besprechen wir immer interessante Bücher. Ich habe auch in den Ferien sehr viel gelesen. Sogar im Urlaub. Wir waren in Kroatien am Meer. Mein Vater hat gemeint, ich soll mehr schwimmen gehen. Aber ich konnte meine spannenden Bücher nicht aus der Hand legen. Ich kann es kaum erwarten, meiner Deutscherin alles zu erzählen. Nummer 44 Ich freue mich nicht besonders auf die Schule. Turnen ist schon super, denn da gibt es Action. Das mögen wir alle in der Klasse. Mein Wunsch für die Schule wäre ja viel mehr Sport. Dieses lange Sitzen in der Schule mag ich gar nicht. Ich war übrigens auch in den Ferien sportlich. Da war ich klettern und viel schwimmen. Aber leider gibt es in der Schule fast nur langweilige Fächer wie Mathematik, Deutsch oder Physik. Das ist alles blöd. Nummer 45 Ob ich mich jetzt wieder auf die Schule freue? Eigentlich nicht. Denn wenn Schule ist, Dann muss ich wieder viel früher schlafen gehen. Die Ferien waren echt super. Die könnten ein bisschen länger dauern. Ich komme heuer in die Oberstufe. Da gibt es dann sicher noch mehr zu tun und alles wird noch stressiger. Am liebsten würde ich jetzt gleich wieder ins Bett gehen, mir die Decke über den Kopf ziehen und auf die nächsten Ferien warten. Ich finde die Schule so anstrengend.